Grigore Alexandrescu – Vulpea liberală Vulpea, fără încetare, striga în gura mare că de când elefantul peste păduri domnește, trebele merg la vale și lumea pătimește, că este nedreptate să va să cheltuiască veniturile toate pentru masa crăiască. De acestea, elefantul, cât a luat de știre, temându-se cu dreptul de vreo răzvrătire, pe iepure la vulpe cu un bilet trimise, o invită la curte, o îmbrățișezi și îi zise. Am aflat, jupâneasă, că ai mare talent, voi să te pui în pâne și începând de mâine îți dăm cu mulțumire, ca un semn de genstire, al găinilor noastre întins departament. Caută-ți bine treaba! Pe seama mea te lasă, răspunse oratorul și sărutându-i laba se întoarse acasă. În ziua viitoare, vulpea ca întotdeauna a la adunare, dar însă oblojită, pe sub barbă legată și cu un lipan mare la cap înfășurată. Ce ai de ești astfel?" o întrebară toate. Îmi e rău de aseară, îmi e rău cât se poate și cu trebile țării să mă mai lăsați în pace." Craiul știe ce face, el neînceta gândește la lopștii folos. Adio! Sunt bolnavă, m-am înnecat cu nos. Cunosc mulți liberali, la vorbe ei se întrec, dar până în sfârșit uase se înnec.